jak Jak Já vím, že jsou mezi náma takový, který už meditují mnoho let. Hm? Ba, možná i několik desítek deset, let a jistě jsou mezi námi i takový, který ještě k meditaci nepřišli. Musím se snažit, he? někdy se mi to třeba podaří, někdy třeba ne, a někdo může mi dojem, že se mi to zrovna podařilo a zase jindy třeba ne, někdy to jde líp, někdy to moc nejde. To je v pořádku. Hm? Teď pokouším se vás naladit na delší meditaci, protože, jak už jsme o tom mluvili, meditace lásky v tom tradičním pojetí je především koncentrace. Moudrost v pojetí jogy, ať je to buddhistická yoga nebo hindu yoga, nebo vlastně i v pojetí západního náboženství, ať je to křesťanství, židovství, muslimáni, vlastně moudrost spočívá ve naší schopnosti koncentrace. Tím, že naše civilizace bohužel tuto schopnost zanedbává, nepovažuje za důležitou. Hm? Podle toho to s námi vypadá tak, jak to vypadá. Hm? Ale naše předkové Jedno, jestli byli na východě nebo na západě, pevně věřili, že pravé štěstí právě spočívá ve naší schopnosti se koncentrovat. Naší schopnosti koncentrovat se je právě základ se najít sobě schopnost se koncentrovat, je vlastně skoro Totožné s tím najít v sobě schopnost se oduševnit. Duchovní poznání je poznání založené na koncentraci. A proč se stále chceme hýbat? Proč se stále hýbáme? Protože naše místo těká. Toto poznání je důležitý, ne? taky ne? těkáme i v lásce. lásce, se stává, láska se stává místo osvobození, se stává, stává pouta, protože nejsme pevní v lásce. <těk> <těk> Za mých dob. Takže ta písnička někdy si mi vám, že se motiv. Hmm. <laughs> Nevím, jestli dneska už se to asi vespívá, dneska zase něco jiného, ale v 60. letech to byl kdysi by šlágr. <laughs> tak eh, láska, která polituje jako motiv, daleko do hloubky nejde. No, to bylo. někdy si myslím vám, že jsem motýl, který si vzal do hlavy. No. <laughs> že létat z kipky na typku hm? A proto rozhodnu se hned. Tak teď jsme se rozhodli taky, že tím, že jste se přišli, že se rozhodli o ten nejkrásnější květ. Hm? A to je hlubší prožití. Hm? Lásky poznání, koncentrace. A meditujeme vlastně, což je paradox, ale když se hluboce zamyslíme, tak to vůbec není paradox. Meditujeme na to, jak se udělat šťastný, šťastnými, a jak dělat druhé šťastnými. Ale zároveň, tím, že se snažíme o koncentraci, prožíváme utrpení. Čili štěstí a utrpení přichází dohromady. Tím, že my chceme štěstí bez utrpení, jsme právě ten motýl, který si létá z chytky na pitku a nemůže usednout. tak proto, aby člověk mohl tento paradox překonat a nevidět v utrpení a ve štěstí žádný protiklad. Je nutné to brát trochu sportovně. Hm? Lukáš mě říká, že někdo se rozhodnul, že už to nevydrží a chce domů. Hm? Je to tak? Samozřejmě, kdo chce domů, může domu, hm? Ale kdo se rozhodne pro ten nejkrásnější květ, musí bojovat. A bojovat znamená učit se. Hm? Ne být, být šťastným, to nejde, ale též učit se tolerovat utrpení, tolerovat bolest. Jak už jsem řekl, ti, kteří cítí, že ta bolest je nesnesitelná, můžou změnit pozici. Je možno sedět tež v lehčí pozici, suchá sána, Tímto způsobem je možno sedět dlouho a bez velkých potíží. Nebo je možno i natáhnout nohu nějakou dobu a zase ji vrátit. Člověk si musí nějak pomoct v začátku, jinak to nejde. Když přijde, přijdou nesnáze a okamžitě chce člověk Hodně trumpetu do choví, no tak to se trumpety s stane, to tohle kde je to tak Lukáši? No. <laughs> <laughs> Lukáši <jste> Tím sezením v mým kláštere, kde já jsem byl trochu vychován jako učitel meditace. Jeden zásad je jedna půl hodiny, i pro lajky, i pro, pro meditující. Komu se to nelíbí a může jít, co se dá dělat. Hmm. To neznamená, že je nutné vždycky tibetský, některý tibetský učitele, s kterýma jsem se střetnul, obzvlášť ty, který učí západní lidi, když učejí Šiné, tak jeden zásad je půl hodiny třeba, hmm? protože chtějí, aby ten zásad byl ostrý, hmm? a dělají mnoho, mnoho zásedů za sebou, ale krátkých. To taky jde. A my to můžeme dělat. Ovšem, na druhé straně je dobré tež poznat výhodu delšího zásadu. Protože, jak už jsem se zmínil, Opravdová láska, ať si to přejeme jakkoliv a opravdové poznání není možné bez utrpení. Ať si namlouváme cokoliv, právě to, že jsme tak netolerantní, že tak rychle půjdeme z míry. Je to, že jsme se neučili a nikdo náš neučí. To nepatří prostě do naší kultury, do našeho školství, aby jsme tolerovali bolest. Ale naučit se tolerovat bolest je tež nezbytný předpoklad předpoklad tomu se naučit moudrost. Ah, moudrost is a moudrost je. V buddhistickém pojetí je právě odpoutání se od všeho. Nejprve Nejvyšší odpoutání hm, je, jak se, jak bychom měli vědět, je odpoutání se od vlastní mysli. Hm? Ale odpoutání se od vlastní mysli není možné, pokud se nenaučíme do jisté míry, aspoň odpoutat se od vlastního těla. Hm? Je to tak, Lukáš? <laughs> My lpíme na vlastních myslích a na vlastních představách právě proto, že lpíme na vlastním těle. Hm? Ten, kdo tolik nelpí na vlastním těle, je ten, který pak se lehce učí nelpět na vlastní mysli, a to je právě tajemství Samadhi. Hm? Rovnoměrnosti myslí. Rovnoměrnost mysli je jedině možná, když člověk nelpí na mysli. A člověk se nenaučí nelpět na mysli, pokud se do jisté míry nenaučí nelpět na těle. Doufám, že jsem trošku vás přesvědčil, že je důležité tolerovat bolest. Nebudem to dělat extrémně, no ale já myslím, myslím, že těch 40, 45 minut až 50 minut je rozumná míra i pro začátečníky. Nepůjdeme tedy do 50, zůstaneme u 45. <laughs> Když jsem byl v Burmě, tak. Nedaleko mého kláštera je městečko zvané Mudon a tam se nachází slavný mnich, kterýmu se říká Mudon Sajado, Mudon Lama. A ten Mudon Sajado učí tak, že všichni, který k němu přijdou, ať je to kdokoliv, tak je učí sedět a tolerovat bolest. Bohužel v teravadové tradice neexistuje jako v Tibetu. Mé tolik tradice jogi správného sezení, se nezdůraznuje. Hm? U mnoho burmánců tam sedí, jsem viděl, sedí jako, jako brambory takhle což je strašně nezdravý, ale sedí hodiny. A ten... <laughs> A ten sajado, no tak oni jsou v té kultuře tak vychovaní prostě. Oni můžou trpět. My nemůžeme, protože nejsme jako... nejsme k tomu vedení. A... Oni učí, když sedíš 1,5 hodiny, tak se sedni na 2, když sedíš 2 hodiny, sedni si na 3, když sedíš 3 hodiny, sedni si na 4, když sedíš 4, sedni si na 5, když 5, tak 6 a trp. A jem, eh, ono to nakonec přijde. Jen počkej, počkej, měj trpělivost, ono to přijde. No a opravdu. Nevím jak, ale je to fakt, ono to přichází, so k, chodí k němu lidi, kteří onemocněli rakovinou a doktor jim říká, že brzy zemřou, A oni seděj, seděj, seděj, trpějí tak, což je po nás nepředstavitelné. Najednou jsou vylečený, jak já, nevím. <laughs> ale je fakt, že se to stává. A tedy v tom pojetí tohoto sajado. Trpění je lék, medicína a ty medicíny nemá nikdo dost, <laughs> vždycky je možné přidat ještě víc a nějaký side effect tam nemůže být a je to přírodní medicína a zdá se to být. k mému velkému údivu opravdu to funguje, já nevím jak, ale funguje to. Je faktem, že ten, kdo trochu pokročí v Joze, pokročí v meditaci, utrpení se může stát i radost, což je mnozí z nás těžko věří, ale je to fakt. Já jsem... V Indii existují baba, hm? Někteří z nás je možná viděli, který mají různý předsevzetí, protože v buddhismu se to kritizuje, ale není to tak špatný zase. Protože to jistě vede k jistému poznání. Toto poznání ještě není dost k osvobození, ale není to vůbec špatné poznání. Existují baba, který mají předsevzetí, že Dají ruku nahoru a zůstanou tak celý rok a nehnou se. A I odpočívají s rukou nahoře. A jak trpějí, to se ani nedovedeme představit. Ale záhy, radosti, jak je to možné? <laughs> jak je to možné, já nevím. Nemám tuto zkušenost. Ale existuje to. Když má někdo takovou sílu vůle potom, tak Vioze, jestliže má to štěstí, že se střetne s kompetentním učitelem, tak Vioze může udělat všecko, co je možné udělat, i ty, co je nemožné udělat. Hm? My právě Vioze. Můžeme udělat jenom málo, protože máme má, malou vůli. Hm? A s malou vůli, ať děláme jakoukoliv krátkou cestu, ať si to servírujeme tu darmu jakkoliv krásně, jako Zokčen nebo Mahamedru, což je nad všemi protiklady, tak když nemáme. Eh, takovýto druh vůle, no tak to je dokčený jenom jméno. Maha Mudra je pak jenom jméno. Ale není to poznání, které je s tím jménem spojené. Toto Je třeba tu meditaci nebrat jako tradicky, já to nedokážu, já, mě to bolí a půjdu domů. Je třeba to brát jako jistou vízu k hlubšímu poznání sebe a života a k hlubšímu poznání Třeba taky toho, proč vlastně jsme tady na světě, proč jsme se narodili hm? a kam jdeme. Pokud to nepochopíme, ať se nám vede jakkoliv, tak kvalita našeho života se liší málo. kvality života v a podobných bytostí. Tak doufám, že jsem vás přesvědčil o tom, že stojí za to něco vydržet, aspoň trošku, a nemyslit si, že tím, že toleruju bolest, trácím čas, anebo tím, že toleruju bolest, že nejsem schopen se něco naučit, A nebo tím, že je toto tolik bolí, že nejsem schopen se něčemu naučit. Naopak, je třeba v sobě najít trochu pozitivní postoj k bolesti a pozitivní postoj překážka pro opravdového yogína. A sešli jsme se zde, aby jsme se... Aby jsme praktikovali jogu, jogu ve smyslu poznání, poznání toho, co nás sjednocuje pravdou. Z hlediska yogi, hm? právě prekážka yogím se stává člověk tehdy, jestliže začne se naučit pozitivně hodnotit prekážky. Prekážky, jestliže nemáme prekážky v józe, my pak nemáme učitele. protože kdokoliv něco dokázal i trošku v Joze, dokázal to jedině tím, že se naučil konfrontovat a tolerovat překážky. To je stejné, jak samatová meditace má své překážky, které člověk, který se učí samatu, se může naučit jedině samatu tím, že tyto překážky konfrontuje. A naučí se konfrontovat s moudrostí, protože jedině moudrost je schopná překážky překonat. A ve vypasaní je to tež to samé. Neexistuje vypasaná bez překážek. Jediný pokrok možný ve vypasaní je tím, že člověk tyto překážky konfrontuje a zažije moudrosti. Jestli je nekonfrontuje, tak je nemůže zažít moudrosti. tedy jak moudrost, celé učení buddhismu je učení se moudrosti utišení a vhledu. A moudrost utišení a vhledu je právě nic jiného než moudrost, jak se naučit zažívat moudrosti překážky. Bez překážek neexistuje samata, neexistuje vypasana. Tak došli jsme tedy k stupni hm? meditace lásky a mezistupeň meditace lásky je právě rozvíjení se, rozvíjení jednobodovosti mysli a rozvíjení jednobodovosti mysli je tedy možné jedině, jestliže se meditující učí na jednom objektu, který nemění. Doufám, jestliže si myslíte, že pro vás toto Duchovní, duchovní moudost něco znamená, že dál budete pokračovat v této meditaci a ve cvičení se v prohloubení mysli na jednom objektu. Ale teď, jelikož náš čas je omezený a chceme střebat celou tu metodu, jak meditovat o lásce, abyste s ní mohli pokračovat sami. Hm? Jdeme do, tedy do druhého stádia meditace na lásku, to je, jak už jsme se zmínili včera, to je rozbíjení překážek. Láska se tedy stává osvobozením za předpokladu, když rozbijeme překážky ve smyslu rozdělování. Je jednoduché pro všechny, pro dnešní lidi, už to není tak jednoduché, ale pro normální lidi, hm? Dnešní lidi jsou čím dál, tím víc komplikovaný, hm? Ale pro normálního člověka, a většina z nás doufám, že ještě je normální. <laughs> Pro normálního člověka je snadné hm? milovat vlastního bratra, vlastní matku, vlastního otce. Hm? To je snadná věc, ale milovat svého nepřítele, to už je těžké, ale právě, aby My jsme mohli použít lásku jako sílu osvobození, lásku jako prostředek osvobození se spout, ne jako prostředek svázání, musíme usilovat o tento krok, o rozbití hranic mezi Prítelem a nepřítelem. Ten, kdo nám je drahý, a ten, kdo nám není drahý, koho nemáme rádi, toho, koho máme rádi a koho nemáme rádi. ze začátku, alespoň. By jsme měli poznat hm, a pak v praxi se to stane samozřejmě, hm, měli bychom poznat, že právě pravá láska, osvobozující láska je ta láska, která je schopná. Nedělat rozlišení mezi tím, co se nám líbí a co se nám nelíbí, mezi tím, kdo je nám drahý a kdo nám není drahý. Jedně, jestli uspějeme v tomto rozbíjení hranic, pak láska poznání, poznání ve buddhistickém smyslu, ve smyslu nelpění spline v jedno. I když dosáhnout toho perfektně, je dlouhá, dlouhá cesta, ale už to, že budeme mít jistý, jistou intuici této pravdy, neměli bychom, měli bychom dosáhnout toho v životě, že nebudeme schopni se opravdu na nikoho rozlobit, A jestli, jestli se to tak stane, kvalita našeho života se změní a staneme se jinými bytostmi. Právě proto, i když jenom čuchneme k této pravdě, k této intuici, ať je to sebe málo, mělo by to být k našemu nekonečnému prospěchu. Jak už jsme začali včera mluvit o tom, to nenávist, zloba je ta síla našich srdcí, která nám nejvíce škodí ze všeho. Je to to nejčernější, co sobě člověk má. Jestliže tato meditace, kterou teď provádíme na lásku, na metu, ať je sebe méně úspěšná, jestliže povede k tomu, této intuici a jestliže nám umožní toto poznání a povede k tomu, že když se rozlobíme, nebudeme schopni pokračovat v rozlobení a okamžitě poznáme zlo rozlobení, zlo nenávisti a okamžitě usouvneme zpátky, protože nenávist je zlo, je něco, co pálí naší mysl jako oheň. A to právě člověk pozná meditací na meta. Kromě jiného. Ovšem, meditace na meta je nejlepší metoda. Jak to poznat? A toto poznání jistě přijde, jestliže v meditaci na meta budeme pokračovat. Protože zvyk meta an anuluje zvyk zloby z našich srdcí. Čím víc meta máme, Meta a zloba se navzájem popírají. Čím víc meta, tím, ví, tím méně zloby. Když meta se stane vysvobozením, pak zloba už neexistuje. A jak tedy rozbíjet hranice? Hm? Teď jsme v předešlém zásadu jsme meditovali po uvolnění sebe sama Meta, jsme meditovali na jedné osobě, hm? aby jsme zažili prohloubení nebo abychom měli intuici o tom, co je to prohloubení v objekt meta. Prohloubení v objekt meta je prohloubení v meta. Ze začátku potřebujeme objekt, ale jestliže naše meditace půjde dál a zvykneme si na tuto meditace, pak už konkrétní objekt nebude nutný a Meta samotná se stane objektem. Opravdový objekt Meta jsou všechny bytosti a v Mahajánovém pojetí vlastně všechno. Tedy Rozbíjení hranic konkrétně probíhá tím, že si meditující vizualizuje nejprve pět osob, jelikož si je vizualizuje krátce. Je jedno, jestli to jsou osoby žijící nebo nežijící, jestli to jsou osoby ženského pohledu.